«Ми вже на ти?» – дивувалася я з такого, пані братства. «Чого це я з вами буду їздить?» – я висмикнулась, і ніч знову стала дибким. Тобто перекинулося темрявою у бік лише для того, щоб чиїсь такі непрості руки брали тебе обремком і несли до дверцят автомобіля. З допотопною назвою Таврія. Давай, давай, приказав він. Бо тебе ще якийсь джип підбере таку або менти. Який ще менти? озирнулася я здивовано, бо окрім ночі ніяких ментів не було. Або малолітки, тягнув він мене все далі одрейок. Затягнуть тьотю в підвал. І зроблять, що самі не знають, якби його дверцята не були смішними, то ноги б мої туди влізли одразу. Але ті були пристосовані для коротконогих і кривоногих дам, особливо таких, які з роду не взували туфлі на сантиметрових древніх каблуках додати одна до одної цій довжини, стане ясно, чому є такі автомобілі, куди влізти може лише жінка, у якої чашечки застібаються лише ззаду, а не спереду. До того ж, врахувати, що під цими чашечками є щось таке некепське, що не сором людям показать. Аби ці люди... Не соромилися глянути, а то ж не будеш показувати першому ліпшому, що ти не потвора, а навпаки, що в тебе чашечки не штучні, тим паче не протези, і що тобі не потрібен силікон, аби пристойно виглядати роздягнутою. У випадку, якщо такий випадок трапляється, однак у цього випадка також зіпсована ванна, бо він чомусь останнім часом не повертається. — Ти не підслуховуй, що я кажу, — зауважила я автомобілісту. — Та ти ж нічого не сказала, — захихотів він. — Тоді тим більше не підслуховуй, що я думаю, — урвала я цієї хитрощі. Бо він змушений був обійти салона і допомогти увібгати мої розкішні ноги до вбогої автомашини, незбагненного вночі кольору, такої, як і моя ванна за обіжки. бо там треба сідати зігнувшись, а лягти не виходило. Я, дуре, покілька разів лягала, і вода вмить вихлюпувалася на сусідів-юристів. Тому я сиділа зігнувшись, що сили обхопивши коліна, він увімкнув світло, і ніч обступила нас у притул. Куди вести? Я сказала адресу. Першу, яка спала на думку. Можливо, й свою, бо він повірив одразу, і моя така улюблена зупиночка, яку я так чудово вже була обжила в цій нестерпній самоті, Зникла за зворотом. Мабуть, я тоді була вся заснула, бо прокинувся од того, що стала маленька. Така, яку несуть на руках, і дурненька, бо сама обхопила за шию несуна, і він виявився в мить людиною з Таврії. Куди мене несуть? суворо запитала я. У твою хату, засапався він. От ідіот. Він же не знає, що дала йому хитру адресу, а не свою. Тут я злякалася, що могла вибовкнути, а він міг почути. Особливо, якщо зважати, що чоловік вміє підслухати думки, то що йому слова? Він теж їх візьме і всі підслухає, тому треба мовчати і ротом, і в голові тільки я так зробила, як заснула. Прокинулася я, що мене кладовлять в ліжко, спиною я відчула, що моє. Як ти сюди потрапив? Перейшла я теж на ти. Хоча на вийни переходила, це теж напевно. Ти відкрила двері, пояснив він. От хитрий, думала я, я ж йому назвала чужу адресу. Як же він дізнався мою? Тривожилася я доти, доки не заспокоїлася. Якщо він вміє підслухати не тільки слова і думки, то що йому варто і двері відкрити? Рук своїх він